Eta Benito lehtsundiren nota hauekin guazen orai zureganat, arantza hitz eta putzentzat. Bai, jordon ez naiz kantuz hasiko. Gaurkoen mankizuna, be informazio praktikoekin hachiko dugu, olako furfuriarik gabe. Web gune bat, lehenek aipatzeko berba interesa aiten albait usie hortan. Le bonkoen denek esagotzen dute orain naski. Interneten zuene uh, txeko, zapeta zaharrak, xaltzeko gunea edo zaku berri bat erosiena iduzilarik ebe zahar berri bat erosten alduzi eprezio merkeago batean eta hola ez duziet xinatik elduden uh, zaku bat erosiko adibidez. Uh, bon, bref, bakotxak beire arrazoinak baditu eta behar ere usu preziorena da eta hemen mytrok.fr web da. Maitro.fr Dirurik ez hemen eta trukaketa nagusi olako zait. Obiekuak zerbitzuak dena trukatzen alhal da jende artean. Ide zer da be, man dezagun bene justuki nahi ditut uh, be, etxetik bota edo norbaiti eman norrde ez daki eman ordez zenela gunei anunzio bat emaiten nut sarean Maitrok gunean zapeta horiek emaiteko dira. Baina ez da ahont eh? baita moneta gixako bat, nuazet deitzen da gune hortan edo hurra. Zapeta horiek beraz proposatzen ditut be bost uh, hurren kontra. Ez da dena hemen hurrik, eh? ez zizte jon behar oian erat hurren bila eta gio e ez bidali ez dakizuen hola. Birtuala da. Dena, eh, virtualak dira, holako hurra horiek do horiek. Eta berdin, bost hurra horiek inondotik, ebe nexak hurra este batez atxikiko didan norbait, atxemainten aldot maitrok webgunean beraz, uririk, bainan ez edez edo zerrentruk emaiten duzielaik. Eta interneten gareno, YouTube, mp MPIru, Converter, webgunea berdin desagertuko da... Eta kitzautzen duzien, jarran baliatzen dut, fini YouTube-en amaite duzuen kantuaren musika telekargatzeko egesta hori, Universal, Warner, Sony eta multinazional guziauek kesatu dira, diru galtze bat baita artisten zat, biztanena. Baina bon, pentsatzen dut ahientzat dela hemen, galtze handiena ikusiz, disko bat saltzen duzielaik eguneko berreita amabia. Uh, doxaltzen dutela ikartistek eko bekeranik diska, diska etxearen zela Iunda Britama beraz, eta Iuneko geita bosta artistaren zate, guti gora beraz eta xarean, streamingan partea, hortan, oraindik gehiago galtzen dute artistek disko etxeek, gehiago Iuneko, Irurogeita piku, beraz disko zate, eta artistarentzat biziki guti zentimoak agelitzen dira, beraz nork duen geien min egiten artistari badutu dudabat, eh? Itze musikaz harikoza okula Fred Berroet, zingira euskal talderen disko berria, oinatitik elduden taldea entzunen dugu beraz, eta txomin povedaren iritzia Eriko etxen jonen gira bere kilan dena obekiu lehktuko dugu gauza komplikatoriek ere, guk ere kompreintzen albaititugu, kusko bezala, Aldiz orain inun deitzen den artista proiektua proposatzen dautziete inun Mikel Inunziaga kanta gilearen izena da hemen. Sorrunzakoa eta hemen bere proiektu berriaren Karen kantua. Shika proiektua o Mikel un um inuntziaga kantagilearen proiektua da hau, uh, bigarren diskoa ateratzen duena hemen, 2008-malauean ateratzen lehena uh, zuzenen grabatutakoa eta beraz, hau estudioan grabatua da nola deitzen da disko berri hau eta ebe, diskoetxaka ipatzen maik gineen hemen, berak uh, ateratako diskoa da eta grabatutakoa bo, ze maneretan eta ze kondiziotan hori ez dakit sekiago behar bada egumatea skantu eman kizunean Maia muruagarekin aifatzenharko dugute. Terbista putut hutsi, Igratiapi it Itz eta putz. Televista utz, bideo bat alaire sharean ikusten alduzina, dokumental bat maitia non sirra deitzen da. 1914-1914 em sortigarla ko euskal presuen, grabaketetan orain aritu dokumentalada. Au euskal kultura Mondragon Unibertsitateren Arteko partaidetza negina eta Aretsabaletako ikusentzun uh, komunikazioko uh, bil uh, kagelek Elena Kanar seta Menoio ikasleak egin dute bideo bat dokumental bat, lehen Mundu Gerla garaiko Alemaniako espagoetako Euskal Pressen grabaketak ikertu dituzte, audio grabazio istorioa eta testu ingurua transmititu naian maitia nuntzira deitzen den dokumentalaren bidez. Guretzat eh, deskubritze bat izan da. Agidura bat. Es baguina quien va a Dokumental hori Euskal Kulturerakundearen webgunan atxamaiten alduzue. Euskal Eriko Zazpi, Probintzitako Kulturela Eragile askoren parte hartzieari esker egin izan dute. Hodei baxosoren hautsa entzuten alda eta ikusten alere. Xabi etxe berri, beaxala berri, katisa dolare, edurne Garbendia, Iñaki Perurena, eneka, eneko bidegain edota Daniel Landart ere. Jesu eskual duen kasuan. Euskalkiak azpim ratu nahi izan zituzten. Autatutako preshoak lanetik geldiarazten zituzten, gela erozo eta berezzi bat suetarat eramaiteko, kantatzerat. Eben, adibidez bat, entzuteko berasxarean ere ikusgai eta absurrutoki, absurrutoki telebista soina joa duzi gaur, hainitza ipatuz den Bigmalion gaur duzi askenian anboi espeziale. Affer Bigmalion, confession d'un homme de l'ombre. Franck a organisé les 44 meetings du président candidat Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a vu le premier, les dépenses de la campagne de 2020. J'ai une sensation qu'il y a un problème grave qui va commencer bigmalion aferaren inguruan, eta hori, charri, uh, franz 2 katean, usai, en bezala entzulearen iritziaren tartean orain txomin pobeda zuritza. Egun Egunon entzuleak, dakizuen bezala, urtagilaren ehenetik goiti, principioz, herri elkargo bakara sohtuko da ipar euskal herrian. Berri hortaz, posten bazirezte, diakin zazue ez dela bortxaz haute txin kasua. Batzu, argunt kontradira, eta beste batzu batzor, haina ekeskatuak. Adibidez, kanbo eta jasparnekoak. Zergaitik kanbo eta jasparne? Herri horiek, prinzipioz, chartuko baitira eserru ligiaren dispozitibuan. Eserru? baina zer da hori. Zuen memorioa freskatzeko, bimilagarren urtean, bozkatua izan zen lirige horret dio, irietako etxibizitza parkearen euneko ugeita bosta, etxedizitza sosialaz osatua izan behar dela. Ondorioz, bat baino, egun, eman nahi nizuzke zonbait haulku edo truko, ezkatuak izaiten aldiren hautexi maitagarri hori. Noski, ez ditut nek asmatu, aspaldetik lege horrenpean ihiltzen diren lapordi kostako herrien adibideak baliatzen ditut. Baina, zuen zahat, hautexi maitagarriak Ersklusibaz, bitruko ezerru legearekin arrazorik ez izaiteko eta pobre gehiagorik hartu gabe. Lehenik, xinpleena, egizue miarritzen bezala. Hots, isu naho daindu. Bi mila tamala guan, adibidez, miarritzek bosteo mila euro zor zituen. Ados, ados, asko iduridu, kambo eta jazparne bezalako errientzak. Baina heen. Et donc ça c'est proportionnal à de là. Et dans ce cas-ci hein, il mérite quoi au compte pourren unique. Patka coach mes socias cela en batterie. Pour reinsat et là il dit ce coach ici ça programme va te comparer à tous. Euh, shkos merkia a schon noch le lunai. Askitu zue préfetali shineustaraste pitoa gisola. Frogak berko Ina zuen. Baina gauza asko iten aldira, ikerketar kauregukoak padatu, bidetako aspigitura bergitu, edo lur batzu erosi, tabartan. Baina, rotetxi tagariak, idek untsazuen belariak, truko onena zuen etxerizitza sozialaren tasak gotzeko eta pobrentzat deusera ikigabe, hori da. Eriko etxerizitzak, Kampo ta rei, xaldu, masioki, bigarren etxelizitza bezala konsideratuak izaiteko. En hau zu siniesten? Hatik egia da. Eta bai, ezeruile garen espiritua hainistasun sozialean oinahitzen baitzen. Bistan bera, adierazle hori kalkulatzeko hutsak diren bigarren etxelizitzak ez dira konutan hartzen. En oraindik zuze horain dik siniesten? Bo, harde kasua. 2019 binatamah eta 2019 artean erabiliak ziren etxelizitzetatik irudeun eta oitanak galu zituen. BGP-an, 6 egun eta ugei bigarren etxelizitza irabazi zituen. Horriezker, etxelizitzen balaketa hori katzen lortu zuten bi horriek. Donibandahak, etxelizitza aparkiaren erdia erabiltzen utziz. Mondorioz, etxelizitza sozialaren tasa gutzigorabera eguneko sortzikoa izan ordeez Alburu horrekin tasa oficiala bikoitza da hoz e un eco Azken aholku horrekin usten zetuzte hautetzi betegiak eta hentsuleak izan eta horrengo aldi bat arte Bilesker, txomin, pobeda entzularen iritziaren tartean zen, eta orain aldiz, musikari zafet Hori da bai, engaur, oinati alderagoaz beraz, zingira talearen lehen diskoaren ezagutzera. Bertziak bertze Sharon Stoner eta Lehan Ibilia den inigo Ibarondo oinatiagaren proiektua dugu. Musikalki eta Leonek alako folk-rock progresibo bat eskaintzen dauku. Pink Floyd, Eroby, edo eta Ezekeleen garaiko itoitz bat orroitarazten daukuna. Lehen disko hau bidaia BIDAIA DEITZEN DA <totipen> Lehen disko honek, sei kantu biltzen ditu. Kantu luzeak dira denak, bortz sei edo zortzi minutu gorakoak. Ez bereziki irratian pasatzeko molatuak beraz. Diskoaren izen buruak duenez, kantu bako txak bidaia bada. Kantuen egitura idagokienez, doinu errepiko jakatxe ditugu hemen, eta kantuen garapena zinez ongi landua da. Gauza bera egin daiteke ere, hau txen armonietaz. eta 2008ko uudartean grabatua izan da. Hortarako, Inigo Ibarronok berekin batean Sharon Stoneheran den egoitz holaldereren laguntza ukandu baterian eta Mikael Zarketarena gitaga elektrikoan. Masterizazio aldiz, estaniz daniz elozak du. batzekoa da ere, diseinu maidan egina izan den lan dikaina. Zedea, kartonezko kutsa eder batean sartua da, eta barnikoli buruzka ere, dotore-dotore aldu zauku. Diseinua eta artegrafikoa grafikoa, inaki Gonzálezek eginak ditu. Erramear da bertzale, diskoa irurion eta baizik ez dutela atera, eta zede bako zenbakitua dela. Otueko eko izpen honi, bertze balore bat emateko ona. Eta sunguziak, zingira.bandcamp.com web unean, edo Facebooken Zingira Talea Yoz atxemanen dituzue. Neraletik, bertzerik ezen zuleak. Eldu edena arte usten zaituzet Zingira Talearen lehen diskoarekin. Taldea Fred Berroetek Orkesturik Milesker, zuri uh, eta ondoko aster, tel aster gurek ilan Maia Muruaga justuki musikazaritzeko Kantuzkanto eman kizunaz bereziki. Eta enego, eneko bidegain izango da gure gomita, erakaslea da bera, ikerlaria ere. Eta Facebooken talde bat sortu du, deneri dekia dena zazpiak bat, ala zazpi galderazko ikurrarekin. Zer da Gibelean lgaldetasuna euskaltasuna gogoetatzeko eta kontradikzioak ere hemen eztabaidan sartzeko berak espikatuko daku hori dena. hementuz bostak eterdi dira Euskalgatietan berriak zurekin benadetar gaina. <tusurra> Xaga handdaki ez hemendatzen aspaldian egin berean bizia goitiari delarik, egetreatuak beriz ere karikan ziren goizuntan, baionan multso bat zirentzaaketa urren egiteko. Eusko alderdi hasi ditu biltzareak Eusko legibitzareko bozen ondotik gobernu behia osatzeko egun EH Bilduko ordezkariekin mintzatu da. Bilkura ondarean EH Bilduk balorazio baiko raegindu ja eta PNB alderdiarekin akordioetarat heltzeko aukerak daudela azpimarratu du. Biak elkarrekin Podemos koalizioaren aldi izanen da. Aturi euskal kostairi elkargoak haho batez onartu du bardako bilkuran turismaren kompetentzia heleparen gain ustea ez da zerbait izan da, baina ustezena baino askoz gutiago beldurak beldur neok ez du bostkatu kompetentzia heleparen esku ustearen kontra preseski herrientzat izan daitekeen diru sartzea ez dela galduko bostkatu behitu jiri elkargoak Zebil akatuko dira, behoi eta amost urtez goitiko laborarien etxaldeak galdeunen inguruko emaitza emanak izan dira berriki, Departamenduko laborantza gambarrak zaffer eta Siberoko erri elkargoa kantolatu biltzahean, beroko zazpiehun bat laborantxetarik kasik giroruunetan begeita ama bost urtez goitiko laborariak dira eta horietan erdiak segidarik gabe, seguiida duten erdiek familiako bati utziko dute besteek auzoari eta HCF bati usteak kasik neok eztu pentsatu nahi ere. Errugbia eta VTT lehiaketabat aipagai gaurko Jokoskampo saioan lehen partean federal bian ari diren US Nafarroako errugbilariak errezibituko ditugu, igandean hendaiaren kontra jokatuko duten derbia haintzin. Nafarroak sasoineko lehen garaipena lortu nahi luke etxean. Bigarren partean, iratiko mendietan bahna iraganenden OKB VTT lehiaketaz ariko gira antolatzaileekin, irurogoi kilometro, bi mila metra desnibel, txigindulari trebetu edi gomita. Jokozkanpo saioa, ostegun aratsaldeuntan txaldeuntan zazpiorenetan, egepika ostiralean atxaldeko bostontan. Gekaiso, li taldeko lide eta txarri gara. Eta honetan arratsaldeko lauretan kantuzkantuz -kantuz saioan izango gara. Horte zan. Lasterse ekiago ipatzeko duguna mai aburua garekin. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta taprintxan lenik beria puntu eusekin abiatzeko uh, akordioak hauteskunden ondotik maila lerria ateren hitzak agertzen dira ikusi dugu badagoela akordiorako aukerarik EHJ-rekin euskolege biltzarreko bozen ondoko bilkura saila hasi dute beraz deltzaleeek xabinecian eta EH bilduren artekoa modu adeitasunan egin dutela dira zitute koalizio subiranistako, ordezkariek, otegi kaitortu du dezberdin badirela bien artean pentsu ginen ala ere. de bergian, alabak gorputzezik eta ez egiteko eskaera erri kirolen izanak Euskaraz erraiteko eskatzeat gatik. Hemenda gatazkaino bat, Nafarroa, noainan bizkin portantea dena, dena ere, uh, Nafarroako ikastetxe eh, batean, beraz burasobatek galdeginu bere aurrak. Ez desan kirolarik gehiago egin, zer gatik, bea proposatuak diren kirol batzu, Euskaraz erran behar direlako, argi zulatzaileak, argi asotzea, aizkora, eta bar, eta bar, horregatik du beraz ahagudioa, eneko bidegainekin aski, hori ipatzenako duguna ere laster. Eta ernaik pankarta ergaldoi bat zintzilikatu du ere inozdunaren haintzinean ikur fasista guziak kentzeko eskatuz. Uh, hori beraz bideoan ikusten ustena ere berrian edota autsa.infon. Muzik Argian, Katalunia ipagai, orain gohan benetan galderazko ikugarekin. Hau guzia ez aldugu ikusi lehenago ere Kataluniako prozesuan. E, azpimagatuz, beraz, hemen haipatzen dena. Puigdemont presidentak beraz erabakidu ondoko urtean egingo zuela erreferenduma irailerako, beraz, eta independentziaren aldeko galdearekin. Alde, hala kontra, eta hor, beraz, e, ikerketa bat, edo gogoeta bat, eramaiten du Xavier Letona. Badau lako sentxaziorik duen jende asko, azkenean Puigdemontek agertutako borondatea zalantzan jartzen duena eta gauzatzeko modurik ikusten ez duena men gehiago hortaz kilometroak, uh, bost kilometro bost gune eta mundu bat bergaran arantza di ikastolarekin kilometroak, sei ospatuko dute igandean bergaran demasal elopean Gipuzkoako ikastolen bestak BgoG gegen edizioa izango du aurten. balea urdina euskal kostaldean iduriz. Munduko animaliarik ahundiena biztaratu zuten ireilaren ogeita iruan kostaletik ogei miliara eh, berbalenaz elkarteko adituen erranetan azken amarkadetako sorpresarik ahundiena izan da. iruka.eus webgunean oren inguruko testi eta bideoan ere ikusten alduzue eh, ebe bale famatu hori. Endaiako sasiko gaztetxea estrenaliaren zat prest biar eginen du gaztetxak bere estrena Eriko etxea eta eraikinaren jabearekin egoera argitu ez padu ere urriaren lehenan estrena ofiziala izango da. Iru hilabeteko lan, lanen bukaera, azken ean. Tan astapena ere. Imanol Urbieta ere ipagaikaz ikazeta punte usen zen atzo, Euskal ume, Umeak kantuan jarri zituen musikaria tituluarekin eta Emili Marten ere ipagai euroaginduarekin presondegia edo kontrol judiziala jiskatzen dut, euroea aginduaren eskaerat diakin arasi diote, el marteni, urriaren seian, pauen, egun batzuk beroan duago, hotz urriaren amekan euroagindua aztertuko dute gaur egun bagoazeko bozera mailaren Emili Martenek prozeduraren aurrikariak eta usia be erak bake prozesuan duen eragina azaldu ditu gazetana ipagaio. Eta mei abazken, behi ustuki Katalunia ipagai, eh, ondoko urtean irailan eginen duten eh, referenduma. Eta erretretadunak eh, ere goizuntan, haien ahotsa entzunarazi nahi dituzten erretretadunak, eh, hau da titulua mei abazken. Eh, Manifa bat izan baita goizuntan, bai behatzi sindikatuek eta elkarteek deitua. Eta sud-estekin bukatzeko prentsa itzuli hau. Siria rat duetenda gaur sud-est. Aste bat, Itsushia Alep Irian. Hortazpundua uh, egiten du, ango gerla ahitzeko da ze uh, ondorio larriak dituen. Haiitza aipatzen da azken egun hauetan eta bestalde Pirineo Atlantikoetan bi.000 haaseia urte txagena izan da laboranttxaentzat zurezste hemen dioaz. Ittzeeta. Eta okay, gauden bergaran, egan bezala demasal emapean Eta hemen taldeak egin duen kantua hortengo beraz kilometroak entzat Eta laster laster gurekin eneko bidegain, egan bezala zazpiak bat ala zazpi bergaran izango da beraz, igande untan, demasale mapean eta bere berrogei urteak ere ospatuko ditu kilometroak pestak beraz gipuzkoako ikastolen alde eta orain aldiz itzetaputzen gure gomitaren tenorea. Itzetaputz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan. Zazpiak bat, ala, zazpi. Taldea ipatuko dugu, taldea bai, bainan Facebookek identifikatzen duen maneranda, hemen. Gai baten inguruan, uh, sortzen den talde birtuala da azkenean. Eneko bidegainek sortu du talde hau, gure erriaren, artikulazioaren edo desartikulazioaren adierazleak bildunaian besteak beste, gurekin dugu beraz sohtzailea eneko bidegain irakasle eta ikerlea gatsalde honu. Erratxalde ban. Hor ikerketa baten egiteko helburuarekin sortu duzu uh, Facebook talde hori, zure ikerketa batentza tala zure gogoetak elikatzeko sortu duzu nori aldea da. Bona, gerrateko, badafkan goazkaldi eh, ezkerreskuin eta berezekit rentxan eta eh, gogoetak idaztea egokitzen zaidanean eh, gai hori, gure lujalde eta, suna, eta artikulazioa edo E, mahi gainera ekartzen dut zala. Eta horrekin kezkaturik, bai azken e, hilabetetan, harinaiz piskat e, bakanatzen gaia, janae baita gure egiaren historian begiratuz, eta gure historia urgunean, historia urbul, urbilean, eta gau e, egungo politikan, gizartean, eta abar e, e, begiratzen ditut, ze argeman izan dugun, dugun euskal egiko zazpi egialdeko euskal duen Eta orduan, e, bueno, orain pentsatu dut, e, behar badin e, jendearen lekukotasunak ere bilzea, ha, ez, egunero ikusten ditut, egunero ikusten ditugu e, zet ze, jaba sortzen zaizkunt, bere zekit jabak, zet jaba sortzen zaizkunt, e, bi-estaturen artean izaiteak edo idu-administrazioren behan izaiteak, e, zetra ba, eta batzutan ere ze ekimen e, badiren interesiak hori hori e, gainetik pasatzeko. Yeah. Eta e, uf, prentxan ere agertzen dira orain gogoetan itz, eta, bon, nahi konituzke horiek bildu eta e, jendearen lekukotasunak Eta, bueno, piskat, partikatzeko jendearen artean, eta, behar, ez da ere sustatzeko, e, ez da baida datu nahi baldin bada. Mm -hmm. eh, egiadar, berezia dela alde batetik sare soziala Baliatza maitu Facebookaren bidez, biltzen duzu hori, eta pentsarazten dit ere e, xare sozialek duten arazo bat, henei da ez badirela, ba, usu, ba artikulu batetik abiatuz, jurtzuki erreten duzu bezala, iritzi artikulu baten inguruan gogoetabatera maiten dute hainbat e, xare sozialen erabiltzailek, eta ondutik ba, zer, hor da, airean, hortik e, eldu da ere zure naikeria. Ba, Egi erreteko, e, taldea sortu nolarik, ondolo, aste bat edo bi, e, ez duen pentsatzen e, alako jertzuna, jen dut e, e, komunikabide bateko, jen behi eman entzula, talke ahezketa egiten entzela, nukos aski xume, ireia xume batetik e, abiatua nintzen, e, astapena talde aski tipi batekin e, astea, ta, ero, pentsatzen hona astea, eta ero pentsatzur, ninten esantazela zabaltzea, eta nahi duen jende guzia, gomitatzea, talde hortan parte hartzera. Eh, bon, ez dakit zerremanen duen, ez dut ez ziotel buru kontitatiborik eh, jari, eh, experiment, da nik ez dakit ere neok zen eh, zenbateko ez tabaidak zenbateko eltrukeak sok eh, gaien inguran facebook eta ez dakit zenbaten borako ibilu idea izaren duen horrek, eh, espero dut eh, Arrakasta izanen duela ta jende jendea hasiko dela gauzak partekatzen. Mandezagun, e, gauk berean e, artikulu bat ikusi dute, bon, behi bat ikusi dute behian, e, nazajoako uhum. zangoza egian e, batek e, nola, protestatu duen bere alaba kirole... E, kirol taldera, kirol eh, ikasgaira ez joateko, zenta kirol ikasgairan, eh, egi kirolak ikastunutuz dela, egi kirolen izanak euskara bidela, eta ez duela bere alabak atzegiko, izkuntza bat ikaste behazik, eta bat, eta bat, hori adibidez, pintsatu hori lujalde zer ikusi zuzena duela, eta beraz, beraz artikulogen lotura, Ja girutu, quiero ver bext, ver tebe mateka anegdota bat kontatu zut, nagia telefono sakelleko telefono horrek, horren absorptiona eta, jendeak eh, parte hartzen maldimadua, badu, eh, ta beraz gerria izte nagun dela. Martin mm. gure lagunak, justuki telefono inguruko problematika trazuen ta gaur ere justuki maianet xoperenaren uh, iritzia ere partekatu duzu talde hortan, uh, roaming gari buruz, e eh, ingelesez uh, e kainaren espaita baita gehiago gainkosturik izanen, e, sakeleko telefonoan, Europak batasunean beraz, hor, Europak bat asunean, e, asunean e, da gukemen pentsatzen duguna, da azkenean, e, zer erganaidu enguretzat, behioiten gilarek ipuzkura, bizkaiarat, edo mezu bat nahi dugularik bidali, bizkaitak lagun bati, edo deitu bati, eta egiten dauzkigun gainkostuak, eta da, horrean inguruko gogoetak, beraz, hor, partekatu duzu baina, taldearen interesa da horiek biltzea eta ondotik e, zer egite horrekin? Bueno, nahiko nuke, e, lehenik, e, ma bat nerek kezka abiatzen da Euskal Lehian azken uchtetan galdu dugula bat e, ikustegi global hori e, nazio bakaja lujaldetasuna e, galtzen ari girela eta kongetuki bakoitza bere bidetik, bere egitmotik, eta luturako juntzen ari dira, eta homingaren homing nahi bat duzunen, hori da e, adirazle garrbi bat. Egun guztiz behietan entzuten tugu e, datuak, beram, datu beti dira, eaekoak ekoak, e, aipatzen denean, e, Euskarazko komunikabidek ere, e, Euskarazko komunikabidek ez dute e, azpimagatzen edo ez lehen-lehenik euskaldunei e, sortzen digun problemaz. Jena, e, e, orai, e, bakantzatainoeteko mehkia goizaren endamean. E, eta holako gauzat ikusten ditutela gure prentxan, e, duela urte batzuk, e, importantzia handia, ematen zitzaionean e, rural eta zazpiak bat, eta konzeptu hori, hori galtzen ari dela ikusten ditutela harik, berdela zerbait egin, orduan, e, Facebook-eko hori alde hori da, ekin zetako, bat, e, orai artean ekin zanagurtzia izan da artikuluak, e, iritzi artikuluak eta gogoetak e, idaztea. Baina... Uh -huh. Baina, <coughs> bueno, e, orai proposatuna idiot jendeari, baita ere beren, e, beren lekukotasunak emaitea. Uh -huh. Eta gero, bobe, behar bat izan endira bukatzikiako, e, ni harinaiz e, gauza ditzen bezke reskuin, eta, bueno, ikusiko duoktik e, zer sortuko den, baina... E, e, gai honen inguruan... E, bexte ideia batzuk nere ari naiz. Egia da bai, balita eskela a dividir I bai eguneroko bai, bizian bizitzen ditugunak eta kezka hori bai, ezirela bakarra azkenean gogoan ukaita, bean zure ustez, ba naiz eta zailaten eraita, nundi heldu da justuki zazpiak bat aldari horren antzedo aldari horren gibelan dena antzea eta be kulturalki ere E, gure hoi kulturalak ere e, ahazten direla edo aldatzen direla euskaltasun tasun urtik urrunduz, azken jala? Nik uste dut, bai den horrein dik erantzun Erantzunaren biladien ez nire, baina nire ipotesi bat da e, Politikan, e, etzaiola eman, hori e, azken nama hama bortuzteetan Eta e, azken berroi urtetako e, bilaka era administratibora gana edute batetik EAE autonomia eskidekoa nasa jo berzatzeko ipako berzatzeko gerota gehiago bereiziki irela alde batetik EAE gerota e... E, gero eta bereiziagoa delako, gero eta gillago erraiten delako ezkalegia dela EA, eh? e, orai e, Baizbasko erraiten mugatzen da e, EA era, nafajoazta gillago ezkalegia, bazka ontri erabiltzen dutenean edosko jauhletitzako bakarrik EA erako erabiltzen, eko ginean bakarrik EA erako zerada, orduan e, ideia horrek e, urte hauetan egin du sekulako bidea, e, bereizketa Ojek. Eta horiek, eragindu, nazajoa eta ipakaldea Euskalegiaren proiektutik baztertzea eta hori ari da gertatzen baita ere aldagikaten politikoetan, naiz eta esten e, arkita garbi egeiten, azken urte pare garatzen ari diren estrategietan e, gehiago ikusten dut, aurre ikusten dela independentzia ea erako bakarrik. E, azken da estrategiaren izenean ere? Uh... Estrategiaren izenean. Eta nik uste dut, eh, azken hamarok postuketan garatu den estrategia asimetriko hori deitzen den, estrategia asimetriko hori kalte gaji izaiten ari dela gure proiektu globalarentzat zeren eta bakoitza, eh, lugalde administratibo bakoitza ari da bere egoerari ari begira gogoetatzen, eta eh, orduan eh, Madrilera begira, edo Parisera begira, eta gerota gehiago bizka jemanez eh, gure artean. Eta orduan, egin handi batez ikusten dut eh, arazo politiko eta instituzional bat eh, alde guztietatik eh, elikatu dena. Mm -hmm. Bon, ebe, a, ala gogoetak hemen, galderak, bakutsak ere bere teoriekin kakotxen artean, eta bedelen badela parte katzekoa, Facebooken bidez, bedelen eneko bide gainek proposatzen du hori egitea, talde baten bidez, zazpiak bat, ala zazpi, galerazko ikurra hemen, eta deneri idekiaden taldea, da Facebooken direnentzat eta Ondokoak, ondoko, ikusiko, beraz, zer egiten alden horrek eta gogo eta hoien inguruan ebeneko bidegain mileskera. Ma, mileskera zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Kantuz, kantu aipatzeko tenorea dugu biztan dena horain itz putzen, gurekin dugu, maia muru agar, Arratsaldean hon? Atxalde arratxa. Formantzira irian zuten bai, dut zure hautsan. Egia? Bai? bai. Bai, badira, holako egun, eguna. Eh? Egoa ize honek erotuko nahi agian. Bai, dena bezala. Bai. Gizon eta emazte, leyendak, bakrik emazteak sartzen baditu ere hortan. Bon. Eh, orduan, eh, kantuzkanto ebankizuna bihar erratxaldeko lauetan, zer izango da, entzunut, bai joen nua aipatu ipatuzi gainera, lier, orain edu zaut. Hori da, ez? Da. Bai. bai, li erretarlekoak izango ditugu gombidatu, e, orain dela gutxi plazaratu baitute, beraien lehen lan luzea, eta hartara, ba, beraien azken diska deskubritzeko aukera izango dugu, hauts deitzen da beraien lana, eta autoekoitzia dute. Hau den, um, nundik eldu dira, nola hasi da talde hori, ezagunakote dira musikariak beste talde batzutan, edo... Bai, bai. Esango dugu taldearen abia puntu lider nando izan dela. E, lider nandok orain dela urte bat guti grabera bakarkako maketa bat e, atera zuen e, lierri izenpean eta kasualitateak eraman zuen e, jaialdi batean ba, talde bat elkartuz gero taldean ba, bere lan askintzeko ezortik taldea sortu zan eta bideariekin eta orain ba, sorkuntza lanez e, sortutako ba, diska bat ateratzeko aukera izan dute. Eta bai beste musikariak onduan dituenak e, bestein bat talde eta ditugu inigo etxarri dibidez dugu kitarran e, naiz rosa taldean aritutakoa nahi, nahi arrebat taldean ere bai e, josa natkek e, ba fizis izeneko talde batean e, aritzen da, eka itzotxoa emontaldekoa da eta ikusten e, duzu ba, estilo, ez berdinizatik etorritako mm. e, ba, taldekideak dituela hunduan. Gustatu zaizu? Bai, bai, niri bai. Gero, e, ni ez naiz batera zaila zu bezala jarrentzak. <susur> Ez, broma da. Ez, eh, polita da egiten, eh, egindutena, eh, ba, nasketa berezi bat lortu dute, bakoitzak eh, berea ekarriz, eh, ba, souletik baduelako diskak, roketik ere, popetik ere, blusetik ere, eta nahiz da, ez, rok horretan oinarritu, eh, ba, oso diska nintza atera zaie, eta intesgarria. Ebe un chordi an oria ipagai izango zier, uh, biarre txaldeko launtan, zure gomitekin eta uh, larun batan atxaldeko bostontan bistan dena, taputzen ondokit. Kantoratikin agora bai? bai? Ah, oso bai zerbait iteko barkatu. Bai, ez parada ederra izango da ere diska deskubritzeko, hemen dituzira siburun arituko bait dira enia, ustaz duen esango dut. Eh, ondoko azte buron, ez azte burontan, ondokoan. Ados, nabelo untsa. Eh, Kantu batekin agurtzen gira maia? Bai, bai. Baduzu eh, bat bereziki edo idurizaz? Ez, dozein jarri daiteke. Diskari izan ematen dion hauts eh, kantua izan daiteke edo diska eh, burratzen duen pieza ere, nahiko berezia da. Zuka utatu. Bon, ados. Denadan zi gure den nada lirrekin agurtzen girela maila muruaga milesker bai sore gerarte gantzuten duzu hemen eta ramezala maia murua garen uh, gehi nagusi izango da hien disko berria lehena hemen billar uh, kantuzkantu eman kizunean musikatik orain kirolerat.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 Eta hitz eta putzemankizona horretan bukatzen da gaurko bihar bostak eta seiak artean ez gira hori izanen. Bainan bai, gaueko behatziontan hasteuntako txarena, oberena eta beste guzien zunga izanen baita eta larumatean ere ahatsaleko lahuntan justu kantuz kantu haintzin. Han artean ezaguen sobera sinxota izan putz, seiak euskal